Rugăciunea a șaptea, pentru certarea, legarea și alungarea îngerului morții. Aleluia, slavă, Ție, e Părinte, ar veți te iubim și te rugăm, ceartă leagă și arungă pe îngerii morții, pentru tot popor român și creștin, pentru țara noastră, pentru tot popor român și creștin ce-a dormit, fiindcă credincio și evlavioși în dreapta credința au adormit, pe tine te-au slăvit, iubit și slujit fiindcă pentru ei noi și toate puterile cerești am rugat, dar mai ales pentru că preasfântă născătoare Dumnezeu pentru noi s-a rugat și rugăciunea ei a ascultat. De aceea, mormântul pentru noi, o scară la cer, a însemnat. Aleluia, slavăție! ție, bunule părinte al vieții, te iubim și te rugăm cea și alungă pe îngerii morții, pentru noi, cei ce în dreapta credință, cu de lungă răbdare, pentru slava ta am lucrat, și răspunsul cel bun al faptelor, sfinte, să le facem, prin grija și ocrotirea ta, ca pe o comară cerească le-am adunat, ca semn că nașterea cea de doua ne-ai dat și de moartea cea de-a doua ne-ai scăpat. Aleluia, slavă ție, bună Părinte al vieții, te iubim și te rugăm, ceartele și alungă pe îngerul morții, ca semn că iubirea ta, ca un ocean, ne-a inundat că pentru noi porțile cerului deschise au stat, că a drept credincioșilor creștini ai binecuvântat, fiindcă răspunsul cel bun al neamului nostru la rugăciunea ta cea dreaptă l-am dat, când prin imnuri, prin rugăciuni și liturghii de iubire și slavă, te-am slujit, slăvit, iubit și așteptat. De aceea, tot ființii tăi pentru noi s-au rugat.